És dimarts, 3 de març, i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us portarem els propers cursos i tallers que des de l'IPEP han organitzat i que començaran la setmana que ve. Ens us explicaran la Tània Segués i la Sònia Planes. Música També us explicarem que el CAP de Palafrugell disposarà de més recursos per a l'àrea pediàtrica en una nova iniciativa dels serveis de salut integrats Baix Empordà. La informació comarcal ens portarà a parlar d'un incendi que s'ha produït aquest matí en un bloc de pisos en obres a Platja d'Aro. Tornarem per casa nostra per explicar-vos que l'Oncotrail 2020 tindrà 300 equips participants i és que els gairebé 100 equips en llista d'espera optaran a una de les 27 places disponibles a través d'un sorteig que es farà el proper dimarts 10 de març. I finalitzarem aquest informatiu d'avui conversant amb la Meritxell Ianes, que demà porta una hora del compte en clau Dia Internacional de les Dones, que se celebra, recordem, el proper diumenge 8 de març. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 3 de març i ho farem posant la mirada a l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i és que la setmana que ve ja comencen els nous cursos i tallers que posen a disposició de la població i, dels, i de les empreses des de l'àrea de promoció econòmica per a aquest primer trimestre del 2020. Ahir rebíem la visita als estudis de l'emissora de la Tània Segués, del SOMI i de la Sònia Planes de l'àrea d'Emprenedoria i Treball per comentar-nos aquests cursos que s'engeguen, com dèiem, la setmana que ve. Us deixem amb aquesta conversa. Tornem a tenir convidades als estudis de Ràdio Palafrugell, a la Tània Sagués. bon dia. Hola, bon dia. I també tenim a la Sònia Planes, bon dia. Hola, bon dia. Totes dues doncs, de l'IPEP, fa uns dies ens visitàvem per parlar d'aquesta propera jornada d'oportunitats laborals que tindrem, si no m'equivoco, el 5 de març. Uh -huh. vale, no m'he equivocat. Uh -huh. que no, no. No dit de memòria, dic aviam que no m'equivoqui. Dijous que ve. Dijous que ve eh, serà aquesta jornada d'oportunitats laborals però avui ja ens venen a parlar de, de la programació, d'aquests cursos de formació que eh, posen en marxa des de l'IPEP a partir del proper mes de, de març també. Per tant, eh, la màquina no part, eh? Com sempre diem. Sí. Comencem per tu, Tània, si et sembla, i comencem per aquests uh, cursos que ens portaràs tu, hem volgut dividir-ho no?, com en dues parts, sí. uh, comencem per, per, per tu, doncs, Tània. Explica'ns aquests tres cursos, aquestes tres propostes que ens porteu per aquest uh, primer trimestre de, del 2020. Doncs uh, aquest any ens hem enfocat molt a lo que, rea, a lo que demana l'empresa. Els tres cursos que es fanen són cursos que, per entendre'ns, doncs, a nivell legal, a l'empresa se li pot demanar que el treballador tingui aquesta formació. Uh -huh. Per un costat hi ha tot el tema de manipulació d'aliments, que és un curs molt demandat i aprofitant que hi ha la jornada d'oportunitats laborals. Molts dels perfils que es demanen són auxiliars de cuina, gent que treballarà amb, amb alimentació. Doncs, és un... És, hem programat aquest perquè sabem que segur que s'omple. Mm -hmm. Si a està interessat eh, li diria que s'afanyi perquè les places són limitades a 15 persones i ja n'hi ha gent que s'està apuntant. Aquest es farà el 16 i el 18 de març. D'acord, això serà aquests dies, manipulador d'aliments, 6 uh, hores, uh, i per tant aquesta inscripció, eh, afanyeu-vos, és un curs molt, molt demandat, com ens comenta la Tanya, i per tant doncs, uh, aquestes 6 hores de, de, de formació doncs, sí. uh, van molt, molt buscades. Eh? S'abordarà en dos dies, seran 3 uh -huh. hores i 3 hores, el primer dia es farà tot el tema més de manipulació d'aliments en si, i el segon s'abordarà més el tema de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries. M'agradaria. Uh -huh. Molt bé, l'horari serà de dos quarts de deu a dos quarts d'una i el, el lloc que es, fa, que es farà serà el Centre Municipal d'Educació. Uh, aquest és el primer curs que ens curs. porta la, uh -huh. la, la Tània i això, eh, teniu aquesta, aquesta inscripció prèvia que heu de fer, que després recordarem els telèfons i les vies per fer-ho. Després, l'altre curs és un curs també que ens, ens l'ha demanat bastanta gent, uh -huh. que és el tema d'operari de, de piscines. S'ha de manipular producte químic, s'ha de saber eh, què s'està fent i t'ho poden exigir, per exemple, un jardiner que treballi en temes de, de piscines privades o gent que treballa en llocs més grans. Els operaris que estan tocant tot el tema d'aigües han de tenir un mínim de formació en aquest tema. I també seran 8 hores, es faran dos dies al matí, mm -hmm. de nou a una, els dies 23 i 25 de març. Doncs ha eh, notat aquest, eh, segon, aquesta segona proposta i encara en tenim una altra. Eh? I el curs més, més llarg és el de prevenció de riscos en peleteria. Uh -huh. És tot el tema de la construcció. Són, vi, són 20 hores i és un curs molt demandat perquè eh, a partir de tenir aquest curs, més que puguis acreditar una, un mes tard, que has estat treballant només en els últims 5 anys pots tramitar una tarda professional de la construcció, que la gent del sector ho coneix uh -huh. i és necessària per poder treballar-hi i aquest curs sí que demanem al màxim d'inscripció perquè per poder tirar-lo endavant necessitem un, màxim, un mínim de 20 alumnes de llavors tal. ja hi ha gent eh, que s'està inscrivint i hi ha gent interessada però sí que en aquest eh, tothom que ho necessiti, sobretot que vingui i s'apunti uh, En aquest cas llegeixo eh, que S'ha d'anar a l'IPEP a inscriure's, però no sé si es pot fer també via... No, es fa... bueno, si algú té alguna dificultat poden venir a l'IPEP i els ajudem, però es pot fer tot online a través de la pàgina web. Ah, D'acord. Doncs en aquest cas, per aquest curs de prevenció de riscos en palateria, com a màxim teniu temps per apuntar-vos-hi el 12 de març. Uh -huh. Per tant, anoteu-vos també aquesta data, feu-ho abans, i aquest mínim, en aquest cas, de 20 alumnes que, que, que es requereix, per, a la, per, a, per a fer partir endavant aquest, aquest curs. ens Comentaves, eh, Tània, que la importància doncs, o, o la importància que us heu volgut enfocar en allò que demanen les empreses. Sí. Uh -huh. Són cursos que realment són demandats perquè ve la gent i ens pregunta. O sigui, durant tot l'any hem anat rebent demandes de... Eh, hi ha aquest curs de palateria, i aquest curs de de piscines, i, i sabem que l'empresa se, se li demana també que la gent que té treballant en aquests llocs tingui aquesta formació, llavors és important si tu pots afegir en el teu currículum, t'obre moltes portes uh -huh. i ara que parles de currículum i abans parlàvem de la jornada d'oportunitats laborals, com que hi ha cursos o els cursos es faran després d'aquesta uh -huh. jornada d'oportunitats laborals eh, la gent que ha estat preseleccionada i que digui, ostres, doncs mira poder guanyar un punt si, si tingués aquest títol ho pot posar, no? Això, en el currículum, dic, mira, apuntat al... El... M'inscrit, sí, podrien afegir-ho. Per, uh -huh. o sigui, per una miqueta guanyar punts, no? També. Sí, o comentar-ho a l'entrevista, també. també. Si ara no els dona temps a modificar el currículum, que ja està tot en marxa, sí, ja doncs comentar-ho. Eh? Doncs, eh, molt bé, aquests són els tres cursos que ens ha comentat la Tània, i amb la Sònia, doncs, eh, ens porta un bon gruix, eh, de, de, de cursos des de l'apartat d'empresa i comerç, anirem també una miqueta explicant-te'ls per ordre cronològic, no, uh -huh. Sònia? Sí. Uh -huh. El primer que, que hi ha és el de comptabilitat i fiscalitat, aquest està enfocat a persones autònomes i per aprendre a fer les declaracions trimestrals. Val? Hi ha molta gent que, té, que ja actualment ja està treballant i potser té una gestoria que els hi fa tota la documentació, però per aquelles persones que vulguin aprendre a fer-ho o una persona emprenedora que vulgui iniciar doncs, el seu negoci, doncs està molt bé aprendre a fer-ho tu mateix. Uh -huh. Són tres mòduls diferents de quatre hores. El primer és el llibre de registres, que es fa l'11 de març. És a horari de matí, de 9 a 1. Després el següent és el 17 de març, que és l'IRPF, per aprendre doncs, a fer tots els models que necessites trimestralment en uh -huh. la declaració de l'IRPF i l'últim és el 19 de març que és per fer les declaracions d'IVA el que sí que cal comentar és que el llibre de registres el, la formació que es fa l'11 de març és obligatòria per fer els altres dos Val? perquè una cosa va lligada amb l'altra i llavors has de saber fer eh, els diferents llibres per poder fer bé una declaració trimestral Val. per tant si no poguéssiu assistir a aquesta de l'11 de març no us apunteu perquè els altres dos Uh, les dues formacions doncs, sí, tenen perquè, continuïtat amb la sí, primera Podria ser que no t'interessa fer el DIVA perquè no necessites fer-ho uh -huh. i dius només faig el de l'IRPF llavors podries fer el llibre de registres de l'IRPF o l'inversa, no? Dic, va, només m'interessa fer el DIVA perquè l'IRPF he de fer doncs, la meva declaració personal i és molt més complicat i ja me la faran i podries fer doncs, només el DIVA amb el llibre de registres sempre. Molt bé, doncs aquesta és la, la primera proposta en horari de matins, com ens deia la, la, la Sònia, de 9 una al Centre Municipal d'Educació. La segona proposta, doncs, és ja també un clàssic no? sí, dels últims anys exacte, uh, és Instagram avançat en aquest cas doncs, hem volgut anar una miqueta més enllà perquè hi ha molta gent doncs, que probablement ja ha fet el, el, les edicions anteriors o ja l'està utilitzant llavors aquest doncs, és això per usuaris que ja tenen Instagram i que volen anar una miqueta més enllà no? aprendre a fer estratègies a programar doncs, a sortejos, a promocions fer Instagram Shopping doncs un, un, un abans més, no? que mm. també ens l'han demanat en diverses ocasions i hem decidit tirar-lo endavant. Molt bé, l'horari d'aquest curs? Eh... És horari de migdia, eh, sobretot per facilitar donc, gent a lo millor que està treballant o que té comerç, doncs, que pugui assistir-hi. És de 2.45 a 4.45. Molt bé, doncs aquesta és la segona proposta. Amb aquest curs, doncs, ja per aquells que ja sàpigueu fer anar a l'Instagram, que ja fins i tot en un altre any doncs, haguéssiu fet el curs també ens doncs, oferíeu des de l'IPEP en aquest cas sobre Instagram doncs en aquest cas una passa més, a, més enllà i ara arribem a un, a un taller, no?, que també és eh, molt important per, per una data que vindrà d'aquí uns sí, mesos, eh? Sí, exacte. És el taller de d'aparadurisme Flors i Violes. Uh -huh. Realment l'hem enfocat a Flors i Violes, tot i que una persona potser que no sigui de palaforgell i vulgui apuntar-se també pot fer-ho, pel fet de que aprendrà doncs, tècniques, l'ús de materials, atretsos a fer servir o manera d'utilitzar els elements amb un aparador. Val? Però tot i així, en aquest cas, doncs l'hem enfocat a Flors i Violes perquè... Bé, bueno, perquè és la campanya doncs, que inclou a tots els comerciants de Palaforsit. Llavors, aquí aprendran doncs quina és l'exposició de producte més adequada, com plasmar una idea de manera creativa, mm -hmm. com muntar una composició... Bé, bueno, serà molt pràctic. Podem dir que sí que ja havíeu fet algun curs de peredors, sí. però aquest, en aquest cas, és la novetat és que està més enfocat en els flors sí, i violes. Eh? Sí, sí. Uh -huh. Havíem fet una de cares a la campanya de Nadal, sí. ja fa dues edicions, i va agradar molt, i llavors doncs, aquest any hem decidit donar-li un aire diferent. Molt bé, doncs apa, si voleu aprendre a com, o voleu saber algunes tècniques, conèixer no?, algun secret per intentar doncs que el vostre parador llueixi d'allò més bé per, per flors i violes, doncs aquest és el vostre curs, el 24 i el 26 de març, també com en l'horari anterior de de, de l'Instagram, també en horari de migdia 3 quarts de 3 i 3 quarts de 3 a 3 quarts de 5 al Centre Municipal d'Educació. De, eh, anem, per finalitzar ja el mes de març, 30 de març, una altra proposta. Aquest és el gestió de magatzem i optimització d'estocs aquest també va sortir d'unes demandes bueno, que ens va sortir de la, de, de, més del sector comerç mm -hmm. i doncs és per aprendre quines són les tècniques per fer una bona gestió de, del teu magatzem i d'estoc, no? Que a vegades potser eh, costa saber-ho fer i és per donar-te les claus per fer-ho de manera més eficient. I aquest es fa un dilluns amb un horari de matí de 9 a 1. Molt bé. Doncs aquesta, en aquest cas, també, com comentàvem anteriorment amb la, tà... amb la Tània, doncs... Eh... Aquest fet no? d'intentar escoltar el que la gent, en aquest cas el comerç, demana sí. no? les persones per intentar doncs, donar ls aquestes eines no? sobre vencances que ells puguin veure i detectar. Exacte, no? sí. Intentem veure quines necessitats hi ha, sobretot a nivell de formació, i si es pot, doncs, fer-los. Mm -hmm. sí, sí. I arribem a la darrera de les propostes que, que porteu vosaltres des de l'IPEP, que és ja... Uh, abans de Sant Jordi, eh, pràcticament? Sí, clar, després ja finalitzar el març ja s'acosta a Setmana Santa mm -hmm. i és uh, mala època per fer res perquè tothom està molt enfeinat clar. llavors ja ens derivem al dilluns 20 d'abril i el curs és, es diu Com millorar les vendes amb actitud i empatia Aquí la, la idea doncs, és veure quins són els canvis que estan fent en els hàbits de compra i aprendre a doncs, adaptar-te a aquest nou consumidor. No? Doncs veure mm -hmm. quines necessitats té, quines són les seves expectatives i també doncs, poder veure quins són els teus punts forts a nivell d'establiment de, per diferenciar-te de la competència. Doncs eh, també aquestes eh, eines, aquestes, doncs, una miqueta d'intentar donar doncs, aquestes petites píndoles, no?, per, per, per millorar les vendes amb això, eh? amb actitud i empatia, que en també és, és important, eh?, posar-te sí. lloc del venedor, en aquest client, vull dir, uh -huh. per, per saber, dient, què, què pot, uh, qui, quines tècniques pot utilitzar, no?, per... Sí, per què li pot interessar, uh -huh. exacte. Aquest comentar que es farà a l'aula polivalent de la biblioteca, uh -huh. a diferència dels altres, i l'horari és de nou i quart uh, a i quart. Uh -huh. Molt bé, doncs aquesta formació del dia 20 d'abril, aquesta, doncs tanquem una altra, una altra conversa que hem mantingut amb vosaltres no? al voltant d'aquesta doncs, formació que oferiu des de l'IPEP en aquest cas enfocada en aquest primer trimestre del del 2020, tot i que marxem fins, al, fins a l'abril, també. Eh? Doncs, eh, com veieu, eh, des de l'IPEP tornen a tenir aquestes propostes, eh, les podeu trobar totes a ipep.cat. A partir de a través de, del, del web doncs podran eh, a, inscriure's no? en, en els cursos, en els tallers uh -huh. que, que organitzeu i nosaltres doncs, també penjarem tota aquesta informació a la nostra pàgina web, a ràdio per la fregill.cat i si necessiteu més informació, doncs o aneu a l'IPEP directament, no directament, o el 972-61-18-20. Tània i Sònia, una vegada més, moltes gràcies i, i res, ens veiem ben aviat amb la jornada d'oportunitats laborals. Moltes gràcies. Ai, Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi en aquest informatiu d'avui dimarts i ho farem per posar la mirada a continuació en el cap de Palafrugell i és que a partir d'aquest mes de març des dels serveis de salut integrats de Baix Empordà, es destinaran més recursos per l'equip pediàtric del cap de Palafrugell. A més, també s'incrementarà de manera progressiva els recursos dels equips pediàtrics de les àrees bàsiques de salut de Palamós Turroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà. D'altra banda, també s'implementarà un nou model de treball. Aquest nou model s'inicia a partir d'aquesta setmana al Cap de Palafrugell i els consultoris de Pals i Beguts. Està previst que s'implanti de manera progressiva a les àrees bàsiques de salut durant aquest any 2020 i durant l'any que ve, el 2020. 21. Els equips pediàtrics s'han preparat per al canvi durant un any. En aquest sentit, s'han revisat conjuntament els protocols d'exploració pediàtrica i el personal d'infermeria ha fet formació teòrica i també pràctica. L'equip està format per pediatres, infermeres pediàtriques i personal administratiu que gestiona les agendes de pediatria. El nou model de funcionament de l'equip de pediatria ha establert per a les visites de revisió i seguiment del nen Sa quin professional és l'idoni per a cada visita en funció de l'edat i de les activitats preventives i de promoció de la salut que cal fer en cada moment. Així, aquesta redistribució de les tasques permetrà al pediatre disposar de més temps per al seguiment dels casos complexos i diagnòstic precoç de trastorns alimentaris de desenvolupament de conducta o psicològics de l'infant. D'altra banda, la nova forma de treballar i organització dels equips també suposa un canvi quantitatiu. Així, els equips pediàtrics de les quatre ABS es reforçaran amb tres infermeres pediàtriques més. A banda, també suposarà un canvi qualitatiu en l'atenció mèdica que els equips presten als infants. Aquest tindrà incidència tant en les revisions pediàtriques, eina fonamental per al diagnòstic precoç i la prevenció de trastorns en el desenvolupament del nen i de l'adolescent, com en el seguiment del programa de nensa. Així doncs, aquest programa té per objectius, d'una banda, facilitar uns hàbits i unes actituds de salut positius en els infants, també detectar precoçment els problemes de salut infantil i, per últim, facilitar el seu seguiment i la seva derivació a l'hospital o a altres centres i especialistes si s'escau. Per últim, cal destacar que aquest model organitzatiu ja ha estat implantat amb èxit en altres centres de Catalunya. ara arriba als equips pediàtrics del Baix Empordà, compartint-se així en una iniciativa pionera a la província de Girona. Així doncs, des d'aquest mes de març, es destinen més recursos per l'equip pediàtric del Cap de Palafrugell i els de Palamós, Torroella i la Bisbal. Un ara per a la informació comarcada en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell que ens porta a explicar una notícia de successos que ha tingut aquest lloc aquest matí a Platja d'Aro i és que els bombers han treballat aquest matí en un incendi que ha cremat totalment un apartament d'un bloc situat a primera línia de mar. L'edifici tenia una part en obres i una altra zona que ja estava habitada. La gent que hi havia ha hagut de, de sortir de l'edifici. Els efectius d'extinció d'incendis s'han desplaçat al lloc amb nou dotacions i un dels pisos, hem d'explicar, que ha cremat totalment. Les flames han començat a l'aïllant de la façana i s'ha propagat per l'interior de la cinquena planta d'un edifici del carrer Lleida número 35. Els fets s'han iniciat a dos quarts del 9 del matí quan ha començat a cremar a l'aïllant de la façana mentre es feien obres en aquest mateix edifici, segons expliquen els bombers al diari de Girona. Les flames eren espectaculars i el fum s'ha deixat veure des de diversos punts de la localitat. El foc, però, s'ha desplaçat tant de pressa que han acabat d'entrar per la cinquena planta i destrossant un dels pisos. El foc s'ha donat per controlat cap a les 10 del matí i els bombers ara estan valorant l'estat del pis. A banda dels bombers hem d'explicar que també s'hi han desplaçat fins al lloc dels fets la policia local de Castellplatja d'Aro, els serveis d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos una bona notícia per a aquells que sigueu amants de l'Oncotrail i que doncs, no us haguéssiu pogut inscriure i és que des de la Fundació OncoLliga i des de l'organització de l'Oncotrail eh, expliquen que s'amplia a 300 el nombre d'equips per a l'Oncotrail 2020 i es farà un sorteig per adjudicar les noves places. Aquesta és la decisió que han pres els organitzadors per tant, s'amplia de 270 a 300 la xifra d'equips que podran participar en la propera edició de la cursa que se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre a Palafrugell. L'objectiu és donar cabuda almenys a una part dels 96 equips que van intentar sense èxit inscriure's durant la matinada de dissabte a diumenge quan es va obrir el termini per a inscripcions d'equips que hi volien participar per primera vegada. L'adjudicació de places es farà a través d'un sorteig públic al proper 10 de març. Tot i que el topall s'havia fixat en 270 equips, finalment s'ha donat per correctament inscrits a 274, ja que com a conseqüència d'una errada de comunicació entre el servidor i el sistema de pagament per TPB, durant uns minuts de col·lapse hi va haver quatre equips que van poder pagar les inscripcions però no van quedar registrats al web com a inscrits. Això significa que queden 26 places disponibles que l'organització ha decidit sortejar entre tots els equips que han quedat en llista d'espera. S'ha adjudicat un número a cada equip per ordre alfabètic i a partir d'aquesta numeració es realitzarà el sorteig. El sorteig serà públic i es realitzarà el proper 10 de març a les 7 de la tarda a les seu de la Fundació OncoLliga Girona. L'organització d'OncoTrail, d'altra banda, també lamenta no poder donar cabuda a tots els equips interessats a participar en aquesta cursa solidària, però vol continuar mantenint la línia de prudència que l'ha caracteritzat fins ara i que ha estat clau perquè l'esdeveniment s'hagi pogut desenvolupar any rere any sense incidències importants. Per tant, doncs, tens tots aquells equips que us vau quedar fora i que no va poder ser inscrits, doncs aquest proper 10 de març a les 7 de la tarda es farà aquest sorteig a la Fundació Onco Lliga Girona per aquestes 26 places disponibles que queden per part d'aquests 96 equips que van quedar en llista d'espera. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts posant la mirada en una activitat que la Biblioteca de Palafrugell ha organitzat per demà i que posarà la mirada en el dia 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, que se celebra aquest proper diumenge. Aquesta activitat és una hora del conte, posant la mirada en aquest dia 8 de març. La protagonista serà la Marixell Llanes i l'Arianna Ferrer ja pot portar-nos aquesta informació i aquesta conversa amb la Maritxell Llanes. Bon dia, Ariadna. Bon dia. Tenim avui en línia la Marixell Llanes, actriu i contagontes. Compte bon dia, Maritxell. Bon dia, la Maritxell està aquí avui amb nosaltres doncs, eh, per l'activitat que presentarà el dimecres 4 de març a les 5 i a la biblioteca. En aquest cas eh, es tracta de l'hora del conte, una activitat doncs que ja hem vist que ronda per la biblioteca, però concretament seran contes en femení. Maritxell, no sé si ens podries explicar de què tractarà exactament. Bé, com que s'acosta el dia de la dona, el 8 de març, llavors el que fem és una sessió de contes um, sobre la igualtat de gènere, trencant una mica els estiletits i, i tot això, i tractant la dona com a, com a persona poderosa, diguéssim. Uh, aquest estil de, de novel·les, o bé, bueno, de, de, de contes en aquest cas, mm, com et regeixes per escollir-los? En aquest cas, com que en, entenc que és d'algun tema específic, però clar, sí. et dirigeixes a un públic molt variat. Sí. Jo ja la premissa que tinc és que sobretot que m'agradin molt a mi els contes i, i que sobretot que doni uns valors que jo hi crec molt, no? Per exemple, el tema de la igualtat de gènere, no? Per mi són un tipus de, una tipologia de contes que m'emotiven molt perquè trobo que realment encara hem de fer molta feina sobre això. Llavors els escull en funció... De, sobretot de la temàtica però sobretot que responguin als valors que, que jo també crec a la vida no? però eh, en aquest cas que, que el públic doncs pot participar nens a partir de, de 3 anys sí. com ho fas perquè aquests valors arribin als nens tan petits que a priori donc no, costa que entenguin aquestes coses, no? És molt senzill. Mira, si tu expliques el conte de Sant Jordi, sempre és el cavaller que salva la princesa, no? La princesa mm. és la que, la que està, la persona indefensa, que està davant d'un monstre, en aquest cas un drac, i és un home que salva a una dona. I amb això ens trobem amb molts de contes, no? Que sempre és l'home que salva a la dona. Doncs és tan senzill com explicar en comptes que hi, uh, on apareixen homes que salven dones i dones que salven homes, no? I dones que salven dones i, i homes que salven homes. O sigui, és, és com posar en valor justament des de petits totes aquestes coses, el tema de la igualtat, perquè és una cosa que anem adquirint socialment. Si, si socialment ja de petits canviem els comptes, no? els valors que donem als comptes, ells indirectament tot això ho van absorbint ja. No? si no creixen sempre amb l'idea d'això no? tan fàcil com el tema dels contes les princeses que estan tancades en els castells i que esperen el príncep blau no? tot, tot, totes aquestes coses diguéssim mm. en aquest sentit els nens petits el que tenen és que són com una taula raça no? i com esponges i depèn del que, dels valors que els inculquis doncs sí, després... però es reflectirà una cosa o una altra. Sí, però, per exemple, jo sóc soc super, uh, igualitària i a casa meva tinc, tinc una parella de bessons, mm, dos nois, sis anys. I a casa meva, per exemple, tots dos fem totes les feines de casa, o sigui, no han vist més en un o altre cuinant o estrenant les robes, sinó que ho fem per igual. Mm. Però tot i així hi ha com una contaminació social sí, que afecta. Mm. O sigui, he, he sentit dir als meus fills que jo no puc jugar a futbol perquè soc una nena. Sa, quan a casa meva han vis sempre que aquí tots dos ho fèiem totss llavors uh, sí que són són estotlles amb tots els sentits, o Sí sigui, a casa pots treballar humor, però sempre hi ha el component de l'escola, el que veuen al carrer, el que veuen a la família, no no és només el que passa a casa, sinó que socialment els dibuixos que es ve per la tele, uh, els contes, no són, són moltes coses. Exacte, eh, en aquesta activitat precisament imagino que els nens, els més petits de la casa doncs aniran acompanyats dels pares, això també pot sí. ser un, un motiu de reflexió no? dels adults de dir Sí, sí, sí sempre. sempre, perquè jo els contes no els explico per nens, els explico per la gent que hi ha sí, a mi tant més si hi ha un nen de 3 anys com el pare, no? jo intento que, que puguem que tothom gaudeixi dels contes, no només els nens, sinó també els adults que venen a participar de l'activitat. Després de, de llegir els... Bueno, els llegeixes exactament o actuaràs una mica? No, els explico. Els explico, val, val, els explico val, sí, val. Val. Sí, sí. Doncs després d'explicar eh, aquests contes, eh, hi haurà una mica de debat o de, o no sé, de... A veure què és el no, que han entès els nens o... No, no, no, no, perquè bueno... És igual que les moralines, totes les històries expliquen coses, no? llavors cadascú s'ho queda en el sac i, i ja. això ja fa feina. Mm. Fent una ja mica fa de feina. reflexió individual. Sí, sí, sí, sí. sí. Molt bé. Eh, el teu treball com a actriu no, no acaba aquí, evidentment. Eh, he vist doncs, que tens una pàgina web on, on hi reflexes doncs, els seus projectes, també un canal de YouTube eh, on hi plasmes, doncs, el teu treball amb la companyia Poca Cosa Teatre. Allà sí. també, eh, quin tipus de públic hi reps? Uh, mira, jo tinc dues companyies, una és de teatre per adults, que es diu Marianes Produccions, i l'altra és Poca Cosa, que és de públic familiar. I, I una mica és mateix. Sempre que pensem en la companyia de Poca Cosa, que és la de teatre familiar, tenim dos components. Una, que són dones, i l'altre és que una d'elles és cantant d'òpera. Llavors sempre oferim l'òpera, sí, també, a nivell, a nivell popular, vull dir que tothom hi pugui accedir. No? Ja ens trobem que molts cops els nens no, no, no han escoltat mai l'òpera directa i els adults tampoc. Llavors és una manera d'oferir l'òpera d'una manera més divertida. I, I sempre amb aquests valors que diem de, de les dones ho podem fer tot. No? I amb això no vull dir que siguem feministes, sin que expliquem la vida tal i com és, perquè totes som dones treballadores i, i ho podem fer tot, no? No per la condició de ser dona hem de deixar de fer coses, diguéssim. Mm. Bueno, doncs, és a dir que sempre hi ha que una mica aquest rerefons de d'aquests valors que sempre has volgut transmetre, no? De Sí, bueno, però per mi és com una cosa natural, eh? No Exacte. no vull reivindicar res, només, no, és uh... Uh, és així, ja està, no? és, és així de simple. I què és de, de qui és on et va portar a fer aquestes activitats com la que realitzaràs aquest dimecres? Quins van ser els, els teus inicis en, en, en començar a fer aquest tipus d'activitats com la de contes en femení? Mira, és, no és tan jo, sinó la, els programadors que ho demanen. Mm. els programes eh, que programen les sessions de contes, les obres de teatre, ho demanen més ells que no nosaltres, eh, a vegades. Que sí. passa que com que ja, eh, nosaltres ja ho portem com d'una manera explícita mm. eh, i d'una manera natural, llavors eh, per això agafen l'activitat, diguéssim. Però és més una necessitat social d'anar creant aquesta consciència que una necessitat artística perquè ja et nosaltres no ho enfoquem com una cosa primordial sinó que és així i ho mostrem ja està, saps? Mm. Bé, perfecte uh, Maritxell, no sé si voldries afegir alguna cosa No, que ja està, que, que siguem respectuosos amb nosaltres mateixos no? i amb la condició humana és això doncs sí, <ríe> i que eh, encara hem de lluitar molt no? I, i sobretot Uh, la gent jove que, que, no, que no defalleixi, que estem aquí i que, i que són moltes les dones que, que estem aquí fent el dia a dia, no? Exacte. Eh, Bé, bueno, doncs, Meritxell, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. A vosaltres. Esperem, esperem que, que l'activitat, doncs, eh, surti el millor possible, que vingui gent, sobretot, que que s'empleni de, de tot aquest jovent que si bé doncs, eh, intentem que els valors també ja vinguin des de casa, doncs és el cas de tu, no? Que el, la la societat doncs, també també ajuda, no? Sí, sí, sí, sí, ni tan ni Perfecte, moltíssimes gràcies, Maritxer. A vosaltres. Adeu, bon dia. Adeu, bon dia. Moltes gràcies, Arianna, per aquesta conversa amb la Meritxell Ianes, amb aquesta activitat enfocada en el Dia Internacional de les Dones d'aquest 8 de març. A Palafrugell, doncs ja des de fa un parell de setmanes que s'han organitzat diverses activitats. Aquest cap de setmana arribaran el Gran Gruix amb el Sopar de Dones, també la vuitena edició de la Vicky Marató, activitats totes elles que repassarem al llarg d'aquesta setmana a la sintonia de Ràdio Palafrugell. I amb aquesta informació hem arribat al final de l'informatiu d'avui dimarts 3 de març. Nosaltres, els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, retornem demà a la mateixa hora. Fins aleshores, tota la informació de, relacionada amb el nostre municipi passa per radiopalafrugell.cat. Que acabeu de passar un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.